Hala ere, horkezpenetik azteko, errandu eh, eh, Jose Angelek liburu e referente bila zela zure liburua, eta azkenean abia puntu liburu bat, zute du, pixka bat, eh, olako presio bat emaiten, eh, olako liburu bat ateratzea. Zagit, ba, eh, eh, Roxe ba, Angel eh, ditenda pamielain eh, izenean, eta eh, publizitatea iten dute, horien holartzen uh, dute. Bena, uste dut, erreferente eh, ba, e ez dakit, eh, nik uste dut bat direla datu batzu, bahnean. Eh, ba, nia izan aniz eh, biziki horien eh, giletik, eta ba, beti ertzen da idazlek eh, idazten dutela lehitu nahi luketen liburia. Eta behar, ba, nik eh, preziatuko nuen liburu hori idatzik, eh, atzemaitea. Bai, idatzen fosinuke. E, ba, eh, ni, nik nik uste dut hori bat direla gauza batzu, adibidez eh, volanter buruz, eh, dansariak edo edo jantzi erburuz, edo zergatik, edo olako gauzak ez, eta orduan pentsatzen du dantza, e, dantza maite duten jendek, e, ba presiatuko dutela, ba zizietasun batzu, eta interpretazio batzu ere atzemaitia, naiz eta ez ados izan horrekin, edo oliguzia, baina ez da bat asortzen du. Um, Ganer ruste bat egin duzula, azkenean uh, reten zinuen, uh, zure zuksinituen ganerrean uh, zure baitan buruan, egunerokoan edo lekukotasunak bildu dituzu. Uh, Aipatu duzu, anekdota bat uh, berriz aipatzea entesgarriatxo mm. metu, txomin malura egumatez gertatu zizaiona eta azkenean liburu horren ere hori tarazten jena ez? Bai, itxominpelearen ezera e, zen, haua e, ba, e, ibilizen, hau jenart eta salgizen zera dokumentuen gibeletik ez, eta atzeman zuela ikinun ziren, haintzineko e, hastean botaiak izan ziren zaborretat, eta joan zen at, eta sult antzen e, zabortegia. Eta ni gustetu dut e, ba erte, eta gero bukatuzuen janez e, euskal literaturaren historia alimanekotasun kataz, da eta ni gustetu dut arte popularrena ere bai eta hori e, lekukotasun hori lekukotasun horiek oro sera e, e, falta zauzkigula senta ezbaita hers horien biltzia jendek ez dute kondatzen e, den bezala ez dute konprehentzia nire sendako nahi dugun hori jakin edo ze nahi dugun e, jakin orduan E, gane guztia ehten dut horrengatik, bena egiten dut ere e, zehkian ari zirelarik eta anintzidazten duzu. Baizu zuzen eta egiten dituzu planak, egiten dituzu mahazki batzu, e, gero ah, ohoitu behar duako gauzat eta gauza horiak ez dituzu bortatzen. E, Atsikitzen dituzu eta mementuaten buruan zinez e, apaletan bauzu bortela Eta, eta pentsa zen duzu ahau ez du tantzi behar Asten zira botatzen eta ez duzu botatzen Pentsa zen duzu ahau hori behar duzak txiki zen Eta ingashe ez da git. Eta orduan hori e, da e, nahi bauzu bildia eta forma nezaria hor E, baliatzen, albaitu e, ez dakit, e, aventura berian, e, iliko den batek. Zu, zuk egan duzu, eh? Ganeerian gane zinuen bordela, beraz bilduzu liburu untan. Bai. E, zen biltzia eta geneliera bai, no, kustia zuk zinuen bordel hori ordean. E, notak dira. Ena, ez dut e, molde bordelikoan ezagir, <laughs> jeski, liburi azten duzu, hori gortrean ezartzen dituzu gauzak. Zailazen ordean. Eta komunikazen zu. Zaila da, ezo ingiraz, zaila da, e, formaatzen maitea. E, nola erganen duzun hori, dena notakipi baita. Eta orduan, atzeman behar dako zu e, bintzatzeko ba, moldeat, hori e, komunikatzeko hori buru batean, eta hori da idazte lana.: Idazte lan hori, e, saindu duzu edo idatzi duzu e, be, fe, pentsatzen dugu biztan akademikoari, edo zure erara idatzi duzu. E. Nik sekatu e, dakot forma bat, egiazki, heli e, buru pentsatzen dut, eta hortako du denbora eman E, zenta pentsatzen dut e, ba, guk azteko ez dugu dantza maite bakarrik e, e, teknikaren gatik dantza e, dantza nik maite ukan dut zinez e, maite ukan ditut e, dantza nariziren jendeak e, ja, nola ekan hene euskara maite ukan duten bizitzeko moldea, kondatzeko moldea, hiriteko moldea, plazan izaiteko moldeura e, maite ukan ditut zaharrak ere E, utzi zutela idantza, nora zuten entzuten hori, eta hori guzia e, begiak esten dituelaik e, entzuten dut e, Euskara. Eta entzatu dut e, Euskara hori ekaartzea horat, e, bere imperfektsio guziekin, eta bere haustura guziekin, eta bere galdezkako puntu guziekin. Dantza, beraz, hasi be, zira ipatzen, horrekin segitzeko, e, Dantza, folklore mundu hortan ikusten dugu batzuk, e, eta hor beraz, dantzaren hizkuntza eta ateran ahi izan duzu hemen, e, lortzen dugu gaur egun guk badakigu dantzaren izkuntz hori irakurtzen? E, ez dakit, ez dakit e, e, badakigunez. Ni usdugu jendek badakitela badera mundu bat, ogen inguruan eh anekdotak edo la anecdota, keto plazaz dire la eh va plaza ibil den gauza bat, va formakuntza bat horren gibilean, va musika. Ni gustez dut jendeak badakila gauza bizki kompleksua dela eh kompleksua zela ere, da ba, komplikatuago ere leheno, eta hasteko badakite, arrez izaharrakordira, publikatua dira, e, helburu desberdenikin eta folklore helburuarekin er, helburu ardura, baina jendek badakite, badela e, ingurumen bat, e, erakargarita su nahundia du dantzak onore. E, nik uste dut e, edozoin adineko jendek e, e, maite dutela e, transmititua izan dadin, din, e, egiten da ahal bezala E, liburuan bada hori e, posibat postit e, histori hori ez? Ganeh uste edo haibazen mainu gano hastean e, bat dira gauza, hau, ah, ez da antzi behar olako gauza bat erraitea adibidez e. zetak jo, nahi bauzu, dantzan ikasi duzularik joiten zira plazat bena, batzutan ez dakizu e, nola gorputzahatxik ez dakizu nola besti e, xo egin behusunez jendei ez, eta Hor, oh, sakzen gira, antzerkiaren antzerkia. lenguean. Mm. Eta e, kompjenitzen dugu gure dantza antzerkia zela. Mm. Antzerkira beraz guazen, eh? Bi gure bidea segitzen dugu dantzatik eta antzerkira. azkenean antzerkiaren inguruko galera zer da antzerkia, Antion Luki? Eh, antzerkia, bon, eh, bakotxak bat du bere definizionia. Izaiten alda ikuskizun bat, izaiten alda gomita bat, pesta bat, izaiten alda... Um, izaiten aldira testoak, izaiten aldira liburutegietan e, den e, genero literariua, edo zera. Enetako, gehiago, e, eta hor dantzari lotzen dut dira entxegu e, aretoen giroa. Eta, eta hor diren ezpa, ez tabadak, da derako espazio libre hori e, Euskaraz funtzionatzen baitu bakarrik, enetako, eta nun Euskara egiten den, egokitzen, Eta, eta bere ganatzen ere, e, nun lotzen den gorputza eta hizkuntza eta, eta horrek egiten du hizkuntza baten e, e, gezkotasuna. Antzerkiaren eta emanaldiaren garantzia ere bada, publikoarekin trukak eta hori, eta lehen aipatuzu koneksioarena. Ni uste dut, hori bai, biziki importanta da, eta hori erten dute ardur antzerkilariek ba, funtzionatzen du edo ez du funtzionatzen. Egan nahi behita izaiten alda, alda antzerkibat oso edega, e, baina e, konexio hori edo, edo lenguaia hori antzerkian lenguaia ez du komunikatu, ez du lotura egin bian artean. Eta e, goiten algira kanpotik, baxi batea, akuarion baten kanpotik soiten baginako bezala, baina e, e, antzerkia ez da izan, emeemento hori antzerkirarien dako. Eta bat zultan, nik uste dut antzerkia horretan hasten dela, e, agizku hartze horretan, eta e, e, och, e, bai, egia horretan dela antzerkiarena. Egia ere, azkenean, improbizaketan gertzen da, eta be, bertsolaritza hipertzuzu, euskal antzerkian sartzen dena. Improbizaketa hori beti badea ba bertsolaritza? Improbizaketa ez da aski egia izan da. Baina gertatzen zaie behin ikusi nien, olako bideo bat non ikusten ziren e, ba bersuafari bat ezaguna da eh bersurian artean egaina ta sarasua e, ari dira bien artean eta sarasuak nahi uzartu eta egainak ez eta eta jeikitzen da ta bersutan a dira eta ezin ez du utzi bersu hori agapostu eman gabe eta erraitenako hiriak animatzen dute erduan hauai e, e, atea pasatuko da egainak kantatzen du beste na txikisteko eta e, bersuzale bat entzunuen horren intzian eta gantzuen Hor eh, aituke. Eran eh. egitea, eh, hor eh, euskosatzen du, bestetan behar bazirelari. Hor eh, bada, e, zinezgo. Hor zerki. antzerki. Antzerkia eta bertsoak ekarri eh, behar lukeena. Normalki, ez dakit xapelketari pentsatzen eh, dugu, kritikatu dena? Ba, ez dakit, xapelketa, huai, eh, ba, denek aipatzen dute. Xapelketa, xapelketan badira gauza ikarari ederrak, eh, beste gauza atzugez. Eh, Ez dakit, nik uste dut berxuak eta berxuzalek bisik bakite hori, berxuak eta xabelketa ez zirela sinonimo. E, gero badira mila gauza, badakite berxuariek badirela gauza atzu egin behar direnak, posibat, eztaki te haheriak berchuak gune beti danik ez be beinatmardurenak ezaguna dira estaietan ez kantatzen zirenak eta posibatek posi gauzasak kontsentzialak eta gero badira berchuak garna baita jenden baitan ego egiten direnak eta eta numeite lema e, beitira e, bizia euskara intzinate amaiteko Zuk e, be zerk mate dosu antzerkian be antzerkian euskal antzerkian bertxotan Zer gustatzen zaite Eni gustatzen zaite espazio hori Bena ez ditut behesten e, e, hortan antzerkilariak, dantzaria bersuariak edo ez dakitze mundu hori e, maite dut, ez? E, Sibirotarrek, e, ujantxasarrak deitzen duten e, mundu hori. E, Baina maite dut e, ez dakit e, maite du memento hori maizkara dago izetan e, nun biltzen diren e, musikariak eta biltze hori bakarrik agurrak e, Ba, Izaite, komolde hori, bizi filosofia hori ez, nola integratia den eh, artea eh, lan munduan. Hor eh, antropologola bat indutzu, azkinen? Nik ez dut eh, antropologo lana egin. Ez dut, eh, eh, bai, batzuk antzemaren dute antropologia bat hortan, mena nik ez nik antzerkia indut. Dena da, boste unogialde horiek dira antzerki. Bostu norialde justuki, nork irakuriko ditu bostu norialde horiek? E, ba, ez dakit. Mm -hmm. e, beti, oaie, hanitz, e, e, oartu nizor durangoko inguruan, eta hori izan dira, elgarrizketa anitz nuen deskalifikatzen descalif den biziki idazlea, mementu hontan eganez, pop! E, nork uste du lehituko duela gauza hori ez? Eta hori guztia, tatrufa bat, ez dakitze, ba... Ni uste dute irakurzen direlari buriak. Bena, irakurzen ez duten horiek, nahi dute sinetxazi, e, ek-normala direla, eta irakorzen dutenak ez. ez. Eta uste dute lehenik, lehenbizikoa resistentzia, eta hori zaharren izenean ezpeitzakiten erakorzen, e, behar dugula orti gasi. Egan nahi baita ez e, lehitzen dute jendek, uste beno gehiago. Bo, Azken galdera bat Antzio Luki eskapatu entzin uh, haipatu duzu imperfeekzioaren uh, justatzaile izan nahi zinola aldarrikatzen zinola imperfeekzio hori ere e, Ni uste dut e, badela Euskara estandarra batua eta olako gauzak e, ze inguruan izkuntzak direla bezki desberdinak e, Euskararen bagnean ba, badilela erregistro biziki desberdinak Eta antzerkia idazten delaik, antzerkia ezta edazten e, narratiba edo poesia edazten den bezala. Eta jortako dut e, aipatzen, e, e, izkuntza e, zilo dun bat da, zenta zilo horietan sartu behar baita gorputza. Eta hori lahzabalek egiten zuen maizuki, e, badira espazio bat txikia behitira. Eta iduridu lehitzen dela, ez den du, ez dela bukatua, ez mm. e, zirri borro bat, ez ari du dela paperrein gainen, hori ba, antzerkien hizkuntza da, eta hori dut e, bilatu, ez alusioak adibidez, eta irriten da, ta ez da finitzen, ba, zuri da osatzea. E, Nume egite da publikoaren lekoa ere, dei bat, ez, e, dei bat, e, baita barnean, eta nire uste dut ez sobera unki behar, E, lehen ukaldi hori, hori akite ba, ba, pintoreek batzuk zara mm. e, ba, zagazaga izan eta batzutan ba, hausten da kodroa edo beste eztak ez da lehen kolpian egin behar denoaz eta posi bat horretan da, sobera ahal egitzen bali bada edo ez girela Ez dugula atzemaiten e, egin nahi duguna. Perfekzioarekin azkenean, astapeneko hori galtzen dela. Perfekzio nahi an! Per, per, Perfekzioa... Perfekzioa... Daikerio Bai, nire uste dut, berarba, beteste, osa bat egoa egiten zait, baina nire uste dut, uh, perfektua dela, infinitan, zerkean. Eta <laughs> <laughs> nahi balima bat dugu, uh, ideek ikutzi, uh, berdela orta nuntzi. Ebe orta nuntziko dugu beraz zantzion no. likibila ja, eskar. Ez zuri.